Garen gar programia Impresionante eh? Soi unek Amalau eh Nel buru eguan Azi eran Amagost Ize tia mm. mm. Danide ustea Ola uste Zue Badokula Bueno, claro Entzuliek Ego entzute Maldim Euskalo <risa> <risa> <risa> claro, Ese momento Tantxe pasatzen Eidan Gizarte hortan wow, wow, wow. Igual Bimilleta Berta Más aspi eh? Igual si, Bimilleta Berta Más aspi Izan like Izan leke Izan like Baino Igual de Bimilleta Otavos Baino Cardo eso se pasa, Deck. Otaichi se hoya, no es Igual pasa igual Trump. Eso se tranpequin igual, Trump Sanverdino y sin. Trump. No importa si está en esa la. No es Sanverdin. ¿Ahorrugun saunan? Dijo, va, one, es. Se merba Ya que arte, ¿no? Hola. Sauna con tu. importante, ¿eh? Ni opadi zuet, zuen bizitzetan sauna bat. Ah, oh, eh, eskerik asko. Azteen ben, bi aldiz, eukitzi etxine vale. hori, jende bate bat zaukek. Bala. Vale. Bazauke jende bate zauna bat, tipo tela bat bezala dek eta etxien zaukek. Baina, amen, eh? Ez zehan. Amen, amen. Garen, askoinen, askoinen, askoinen, da jende batez saunin zau etxin. Osa, camping den da mohoko, balt, eta hor... Hor Bai, bai. O no. Eta eh, saunan, bak, konbertsatzen jo, de ju. Da, tipu bat, ziok, eee... Eh, ba asko hitzitezik. Asko hitziteidea baina jakinduria batetik keja, potente batetik eta behagin beaien hitzitean maldimak iregina oh. Ez baso arrasio batera azkar. Se ah, veste la daga jutei sauna, ni de hitzen eh, relajatzea, jo, mono, bueno, beru pasatzea beintxe bai eta aguantatzea amazuinutu. Da horta, ez? Dani asko estitzeite normalin. Eta, nahiko ezinin Tipo hori gotek, tipu fresko gotekan Fresko? Ostras, saunan fresko Tipo fresko La sei, mate txat Izartxais, da ertetxe Izartu izanin antzaoan Da ertetxeanin anla atzek Realmente zemain bora gotek personali hori Ne hori interesatze izte benetan Baina kontuek. edek Tipo azte izatek zen, izatek zen, izatek zen Da aurregunen zantzian Bueno, betu Trump Bueno, ertenaz, mina Trump A mi me gusta Trump zantzian Me gusta mucho lo que hace tipo lo ha agachado antes a una eh laubat persona. Da <risa> no. <gülüyor> <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> ni me donan una, ni a medio match. ya es tener la equvirtu. Bueno, ni match. La hori, Trump. Mm, güey. Le tiene melodrama plus. Ahí te he comprado. Ni que eh? eh? se Niustiat esa, eso, eso checala. Bueno, sea, o sea, un es personal que. Ah. Mañana, <eyes> maña, maña... maña, espera, maña, bueno. vale. harapigui... bueno, ni ani. Ese ese, bueno. Mira, Ni ori ni Ya está, ni date por mí ya, buka, 3 minutos de tío. Vale. Másskerik <es sorprendente arren. tira> va. asko tortiarren eta va, eskerka asko Imar. Bueno, eschipa, Sancho presentado. presento, amiga. A ver. Kaixo, Ibaslor. A Slor, Amen a la Imar. Kaixo. Claro, au. Ez formala, porque piaren uh, xekitan grabatze deuna. Bai, lehen unha juk horgo atala grabatzen eta subido dintzen. Segui inmerdiado. Sí, inmerdiado. Me subido dira fizikoa, eh, droga binezalako da. Ah, bai? Kafia. Kafia. Ah, ja. bai. Eskerketa dut zut, eh? Baina. Bai, bueno, eskerketa dut zut, eta baina es, bai eta eta afetan jok. Chocolatirebazio. Kutsit nien hogeten Zolido-likido proportzinoa manteneu bihot eta noia kafe egisogetan Ori de bogei Nain, explikatzia? Ba, igual explikango got Lelengo programen Ibilikinen beru baien abar, bakautzen zose berezixia horraru hau tegiz esan galderia Nik egin nire Baina programatik kanpo etorri xat bat esaten izelak ez Zolido-likido proportzinoa Eta ni manteneu bihot bat Ez leka fea asuntuan eta baskal Ez baskal ozteko normal eta ba, igual baskal ozteko anormalak ba, anormalak <laughs> ba, ni kafia destrodate mañao la colectivo ba, de día ni entapasak eta hola ba gero kafesniekin batea untaite gustaintza gauza baina claro untaiten doten hori da likiduan arabera gero likido geixo jateoten solidua gero ta geixo da ez ta hemen errizu kafia ta karrezu beste gauza batzuk eta ordan claro gesala chocolatia la... eta bizkotxa Oida, ta eta ordan solidu horrek eta ordan solidu horrek jate baina hori jateko kafe asko eta ordan ba, Kafe asko gain, kafiak afekta biendos. Ya. Sensibilidad. I mer de que nadaek eta jatekena pareko zatu gorput barroa. Bai. E Ahí bala, hostia. Bai. Aha. Bestalde likidoa larri baldin bada, ba sohra monguan eta solidoa larri baldin bada, likidoa faltaxatu hor estake, pikimata... <risa> <risa> el pimiate. I aldotativo sobre kaubaizala san liki hau, ¿es? Ba aldotatik oso. Eh, bueno, no sé. Ni, <risa> no sé. <siok>. Pero <risa> campo aka, este likido da zonas coma T, ne? ¿eh? Neko, ¿es? Zanait. Solido Bai. Asta bai, hori gustos oso bai ni hor, bai, bai, bai. Ni hor estia pillao. Eh, sa da juri que ta asko malko asko, ah. o, precisamente ene gusten gauzak ixuritzen, ¿vez? Normalen. Ni ez si estadi, güsi, sa da ixuritzen, de hecho. Yo te digo que estia. Te... Gaseoso vato, igual al Diego y Joan, meño. Estaré. Mi mi gauza, eso. Usura... Pos tipo raro así. Bai. <risa> bueno, supongo igual barruan en contiene yéndote Gauzak, ja. ulertu letxekak hau. Eh física utzekit utzetik edo ulerturetxeke fiskat mistikatik ere. Física. Ah, mistika, vale. Oio, bueno, nada, eso tema Vale, eh, energetikoki. Energetikoki. Gaur bueno, energetikoki. Bai, bai. Bueno, bai. Es horrek sin <tusurra> ya... beti tema Horrek or, or, ja tan hasaten. Ori, adona eto ni, atzik gihioien. Auetsauan. Yo le duro y lo van programa de merfeo. Eh, energetikoki. Betu. eh? No, ríes, es, es, es. A ver, es esa, es esa Es más ma, que euros <laughs> Emen y Yanabil Percibiden causas energéticas suban Su Energía yeah. eh? Su crítico esa energía ¿Qué es? ¿Oría Torreñ? Y, energía no, son tu de... guines Energía son tu guines Que ni se ha cerrado No la esta aquí que ten, Esta aquí te que ten Esta aquí ten ser tan da Iruche si te que la jendiek realmente esta gila sezaten nahi dan, orduan pasatze kajon desastre, desagona ez ba, f, energia erabili oso oso harin baina aurregoat denzaren joan amen, nik, nik uste te energi lagun batek zantzian, nik uste energi masculin nuek iso, perak ez mm. denzaren joan, baina hori a ber Zerri buru zaizia. Ba, energi... Da, galo, ja, galo, nit, tembien no, oenean buru energi xena, bora ikazkotan, amen, energi, esto, energi positiu, amen, mm, arako dena izan, aih, energi xe, esto, estakia, txakiaz. Eh. Ez altzai uste pasatzen, hitze indala pixkat. Ai. Ez? Errez erabiltzea la. Errez erabiltzea la, difumina, borren izan zuan, zizan nahezu. Eh, Protoyeg eta neutroeg eta ambiente hori, porque unio izte kontorlatzen, eh? Ya, eta beago izas. Ya, ya, <risa> Energia, elektrostatiko, beste hori O sea energi Ez ez es baki zu sea energi Ez ez konkretamente Ez que da mente, bat dano baki gula ezela Baina realmente etsak ieu Zerrati gaituen etxetien, eh Etxetien sí, azit ezin konkretau Hori, dek, espiritualia munduti Ola oleada bat, itz, olako ditzena a, a, eh? a ver, zola ba da Zola eh? da Es que ya, programa bako ditzen Etaik A la, a la, a la, a la. bai, aspaldusen batek mundu horret diru mateula orduan zagaltzen, eh, diru mateundana zagalduiek bai, tagu gorren apolozko ja. egin duemen, ez? zatek hortan zentraik ingat, eh, poana? dut moana, ez a ber, nik usteiat eskaini dertzakola, ez? Es? beste kuspegi bat, oh? o, Ai, bai, bueno, ja. beste kuspegi bat bai, bai, bai, es? bai, beste kuspegi bat eskainketan ketan xau guri, eh bai, aldan, ba, eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Es que ya energía percibido txut hortan muan. Ai mierda, bresbe. Bai va, eske gukande algun detalle. Ba, eh bai, eh, okay. adibidez, ni perfektu ez jonazun onda la bi programa manio, ah. uh -huh. Karo, mm -hmm. oh, de hipertensión maño beste gog batzu asko esategu. Claro, orain zuek zer bertseko Jende asko goite programa bat, ora ikartze, ora hauek arte problema hau. Porque el bachu que ni entiende hemen. Es que ja, igual ego era horrek, ben... Es gache kondisionatzen gure pentsamentu. Eh... Bai, bai, bai. Mo lo bai añaren sunintsako ondo, porque igual repica o bai, llega a ti, da ya está yeah. ba, yeah. este zapasasen. Ba biale sentzugok. Baño uela estezu esango. Ordun. aurre aurrengo nitzen geidean todo es imperfecto, es? Ah. No es todo perfecto, sino que todo es imperfecto. Ahora bai. concluso horta ya güchan. Vale. Baño, no la bailego perfectito badabola, atzetik bai. Eta eh, ni ainatu Ez bakarrik <risa> Todo es imperfecto, sino todo es un kaos mm -hmm. eta, eh, hola ez badimei ulertzen, eh, ezin ez de ulertu. La realidad ahí abandopa. Ni ustia caos, caosetik bizi, eh, nervioso garrakoizela. Es eh, de hecho, demozu eh. unestia un arte en caos dagiji perfectu izetean sartan. Oro ezti Esa transitatzen, e tokatze transito beste hit batek, eh? baina bueno. Estio <risa> <risa> Ez teo, transitatzen toka zezakun sofrimentoa dibidez, odemos un gitzik eh, orden bat mantentzea, eh, es, mm -hmm. perfectu izan bildurzea horrekin, bildurre es, konsigna eh, horrekin bezala es, perfectu izan merdun zea horrekin bezala, prezesoa bezala eh, jartzaz jukagnetik. Okay. Taneetzako, ez balima juk, oz, sea, perfectu izan balima itxian, es, imagino mm -hmm. perfectu gala, ja hildea onberko gine, Ustea, que... zertat gut jiona, ona argutorra jiona. gut <tus> Eske que, claro, se es no era euro e pilatzaia. A ver. A hortan zentratzea, ez? Gauzek eh, mejoratzeko gauzek beste modu bat egiko, bilhatzeko, ez? Me izima, es, gure guse merko baina. Eh ya da, da está, ¿es? Ya esta? Es bai, ni gusteat hor perfektuala eh esaten jende horrek. Benetan esaten joen jendiek, Nik nik esaleia, ah, dana perfektuek. Bueno, nik ulertu laia, nin neren maiatik ulertzea dana perfektuala. Eh, termodinamikoki osa tam dana oreka baten ziok. Izo zeiteganin bezaldien eragin biziok, dana oreka baten hemen mantendu Ore, Oreka horidek perfektua. Eh. Kaos horidek oreka baten daun perfektzio hori. Eta gero, arko ah... Ar Kataruzo bat. Horeka mohoko hori. Horek ez dien nahi, dana perfektuaren, dana ona otxarraan etzikortik. O sea, balantze bat, bezala. Balantze multi, multidimensional bat, oizengo gogo. hainbat bat adar dazkena, eta ez ekizi, e, bigoz. Eta no, hor bestia ez handikena, ja. jendi benetan, ez hatu una perfektsi zuenan nibuztea... Azkotan eh hori explikatzen sauditik ukenak izen asko, ECMek uki uki genak o esperientzia esperientziaz a la muerte ni ga aibis, ni ga buruz itxenque, ba genikausertatsi bea. Eh, bai, bai, bai. Nik adie perfektzio hori buruz hitzite, nik ez tia sentiu. Uh -huh. Ni perfektzio hori ez tia sentiu, bai. Baina, bueno, itxin legeat horriburuz. Gratuitamente ik lehen esan degan, espiritualia de di mundu, egon, no? gaina, birumateik, ba, ba, egos ba, errezateik. Baina, benetan esan duen jendien, eh, nik bada badaola, eta olago eh, esperientziseko ikitunak, ahioanak, ba, eh, hilindalago da momentu gata bizi ego, eh, da azko, olago miliek akazuzaek, eta danak, antzeko gauze kontatzeitsi ego, eta zedeo, eh, ostia, hor, egoera hortan, mm -hmm. Horretziok, onata, txarra, hori perfektsixue eh, perfektsixue hitzera biltzei ben, o bat ematea eragilikozien, baina bai hori eh, maitazun, argitasun hori egoera perfektu ideal bat, ez zindana, hitz ez esplikatzen azte maldimeiz, ja, imperfectu bihurtekena. Hori zateanik. Nizateet, bale? Iguen hori posibilek. Nizetzen ez zaten ez. Baina gugik karrera deuna ona, degela imperfectu hitz. Onartzie, kaosa, parte ez zela, parte indispensable es la realidad ina. ¿no? Yo causa perfecto, ¿eh? Vale, ba, ba, causa perfecto dala de esa tie de minus de minus verdin plus. ¿Es? Vale, ba, conceptorio oso saiente nitzego. Ni gente de siente, ditzen. En likiatenai ¿es? Ia sí, minus mi exemplos no la sinopa. Ora es indi dise, nere burun. Ni orraño. Engas de orraño, sindia que yo. Guerten. C'est notre créature. Noi, etxitek, egin, bueno, ba, oreka, ziok, ziok, ziok, nik, imagina izendiat mundu burbuja bat enbezela, es? Da, hori, joe, nesta adibidatuan, zozen eh, naturala o artificiala da nino, hor, noañoek naturala gauz bat, eta noañoek artificiala, es? Uh -huh, zai, dana, uh -huh. mundu da daon materia dana, hor txek guk nahazte era batea, guk nahi eo prozesu yeah. naturala gama teo, egin, La ore eh, zer da naturala, na, perfektitsu ere ba, hor oreka or bad mantentzek. I ordun, esango enean, i transgenikuk natural bezela eulertu alko joan. Eske que, hori eh, ere eh, no basatendu zaigatela mugienun ba, da or, dan vale, vale, se. hon. Eh, eh, ba, da no naturala. Da no mugien. Vale, segi. ni gustu ta hemen, ni identifikagit jot hemen bi planotan dagoela hasta beia. Bad da realitatea bea, eh, berez aber dan perfektua o imperfectua o ordena edo kaosa, bea izatez, naturas, okay. berez, realidadia hori plano bat okay. plano aztraktuena eta zabalena eta gero beste plano da gure bizitza momentu ontan erabiltzen duen diskurso batzu erabiltzen du, zuk nik dut zure aporta zinodala ekartia ja gaur egun ba duz diskurso batzuk adibidez ba, perfektsioan alde eta zuk ez da zu ekarre hain zuzen be beste polua moan claro. eh, baina gauza praktikoa dialago Esta, la, ez da ez gaitz bakarek reale diburuz berroa egen izatez zela dano ez baizik eta hitzak atzin ingen dago konotra sinio batzu dakoi eta segun ze erabiltzen duen ba, modu bateo beste aktu egiten du ez o estekizu ta horren niku lekitu diko horri izagitzela portailean gaur egunez hor ba. joera batzuk egongo aliamoa ta hori konpensaite amoan bai niku ustea hori ondo ondo explica eh ondo explica ni ustea gendea te hitzetzi egula gizakixe ez baldiman izan izango bezala beste ente bat semidioz ba, semidios bat o eh semino lei sa bat o Horti bezala, ez? Eta ni horrek molesta diesi. Baia, <risa> eh? Ni molesta diesi, eske ni gusta ikixa kixa, eta i hortia diz beitzen. Ni ezin diezan eseisenik gizaki. Ni izatena izena de momento hortan. Horin gente perzioitzen ai naugenadek. I hola beste lekuko aten. Vale? I WLFMM FMadek. FM. FM. I 870 son, sí, FM. I FM va visi FM, experiencia cercana a la muerte. Bizibaldimak, ni horiziltzanen zi, ni ze ai ese bisi sindegan? Vale. Mm -hmm. Baino or bestiatuste hor hortik dijutzeni tiru bakarrek. Bai, es kuriositeak nola zenbat nohitze aun horrek. Bai, eske iruditzen alkar gizakix ez dela on hartzen eta intentatzea ala, intentatze dela bestie eraldatzea. Edo zen chikikeitan? Mm. Edo zen Eta gero de repente ziola beste diskurso bat esateuna Eh, dana perfectu, ala Ditu Ditu Digo, el discurso bida oso oso abstractu da Real idea, konkretu batzutan Aplikaien dana oso modu fotokopichadora Mogan ekartu zu Pum Eska, dana perfektua da Eta, esta buena está que da oso igual oso eh eh estakisela esa oso mentalisango alis besala oso es es es práctico amao no oso desliau tamon realidad de concreto honeta no? oso vai, ego espiritual batetik gina amao nolako ose bai bai bai porque igual imagina y fff, tzaia, gose, diferente pizka diferente eta señala hoia ba hm este es con realidad honeki o sea, bueno Porraño, no me decir, me decir, porque estoy de usted, para nada, de gauden y honor chico, vestiendo eh, cada cual adecuado, cada cual adecuado. ¿Estoy honor Es que... Ese ahí, y el exato en el mismo que es perfecto, es honor si eres Pues, vay, vestiendo, y vale, vale, no hay una pensado ahí, eh, ¿sabes? Eh. Es, es, va, ahí, va, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, Ez, ez, ez, ez Ez genezet dana egola eh? Diskurso horregin Ez es que gizagizitzu launtza Ez jo, ostopu jartzizu Igual ez zabitzu horreri kontra egen Igual eh, paralelo jarte moan Espillo efektu da moan Ta sube jainko bat moan, imaginau Eta horren zadeguntze Gizakiz ez Horren zadegitz, nola behit, ya agotz ah. Unibertsal batek arte moan Zube ya hor jainko posizinhoa teguikoa Zue moan, ta hor egi Absolutu adezate moan, no? Guai, estáolako da imagino. Guai, bai, guai, bai, posible, posible. Igual, bai. Bueno, igual horti, bai, igual horti xeose bueno, dau, baina hori ez da dana bez. Saiogu. Igual lena bil ni orin zuri hau esatenabilenia zuri gaine txarten eta jainkoa posicio. Ostia. Es Benito, va da. Vale, vale, vale. ni ustea bada hola, eh, inder bat bezela, eh, pentsatzeko pertsona bakoitza jainkoa dala, eh. Ni horren kontrontxo totalmente. Esa pertsonea, o sea, José Valdimar de Personé. Era jainkoetiarzia, ez badek kiston putamir da zara. Porque kentsejo humanidad dana kentsejo Etik eh, edana, xok, ezek, eh a, totalmente asexualdo. Oi oh, ne bien pensar Sexu su discurso de Carridozu, sexología de Carridozu. Eh, es, es, es, es es es. Ah, vale. Oche, orro orro tuiad. Orro tuiad. Ah, vale. Ah, vale, vale, vale. Vale, es que justo sexología tik au badau crítica huienda. Vale. Bai, bai, bai. Jose Raquel teció. Bai, No, en... eta eh eta iretsago jainkua ez erdek. Okei, jainkua esategan zeiz imajnatzen. Metza dente inerte bat. Ente inerte superior bat. Ba, nolabai perfect, perfect zizune, irudi bat. Irudi bat? Bai, igandik aparte da ona o i partea diz. Eske imaginatzen imajnatzen maldiak jainkua oso oso zen danogaituk hori. Zenen danon parte dek Ez? Ja, ja eh, danongan danungan eraginezak danungan eragino aldemasak danangan eragino aldemasak danogaituk ba jainkoa. Ba. eta zentzuz hortan zure ikuspuntua da gutako bakoitza badalako badakoa zehose jainkotiar hortatik moan. Bai, danan jainkot... parte garelako, ez? Pertsonak, animaliek eta bai. gausdanak zakeiek bai. e, jainko horren eh bat, isladatxo bat. Isladatxo bat, bai. Ostia. Ori intzuteo. Ostia. Klarida ah, zure datuak. Ba, en esa la rima. Ni no. kalkifico zure datu. Ostia, ostia. Baia. Eh? <laughs> ah, <eskenia> es <dides> que <laughs> ni dices, mouan kokaketan, ¿ais? E? Claro, es que ni vintage, segun, Leco ja. fantasioso atenvisio berbaldimak. Sanaia fantasioso, eh, negativotik ez, eh. Eh, vale, berrietan negatu buruz, da eta se hola. Baino gero, eundorokatasunien estigik hartzen horrek eh laguntzaik, estigik hartzen argik. Estigik, estigik. Nahi. Esti aportatzen Nei behintzit es... Desa aportau Ez esu baina Ulerketa da eh, Da de repente Nik ona ekartu dut zut eh, Igual zuretako Esta teoría astraktu No la bai Igual Imaginau No la bai palpau zula, Simplemente Sinistu yendo zula Imaginau Baina Zuk Ez dut zetan Zuborrekin ez dut bat eta Batin Zure eguneko Zuneko problematika Konkretutera ekartia Ez es Ez es, que da noga jainko Zuborren parte zara Zuborren parte zara Zuborren zu maitxasuna zara Hoi ze Esbañez baliz maigarriere un euro gotasun acertado, vale, xoipa Fantasís, eh Olide, relato, eh Ay, yeah. Ni es baliz maigarriere, da es baliz mazik si, eh, La honda ujer Sanad discurso batek, Ay. bañe, xi, si, vale, xo Bañe, no. bañe en... Pensado, daigun, bueno, adivide bate La honda ulaikena sí, Adivide bañe. es Bañe, sé problemática es, Jari, hostia sí. pues, jariar Porque ah. torce si tegan problemática eh, Este gendeate karchi Ah. Vale, bueno, y pensado, un error gotazo nindakeg, eh, la ay, se desea araso, ay, ay. o la ori estrapeuzak <laughs> Vale, <laughs> vale He visto un putaje por verde que chegue certago, May, la, la ropi garbetxe justamente Vale, <laughs> ya bueno, bueno, la orina, el golpe se eh? vale, vale, vale. es que es eh, la pensatxec es indicio vuelta, man Vale Vale sí, Ese verde, marcado, eh, paen de si es Baetaz izideki, dakakotx batzuk iriki, hori pozibela da Batea ireki Bae, bae, bae, bae, bae Bae, bae, bae Korxetik garrir dugu, eh, kampu Ega menzen, berde, jainkuen presentzizea, egunerokotazunin, ata Es, ima Gori txemak, puta, ama A, bae, a, bae, a, A, a, bae, a, bae, a, a, a, a, bae, a, bae A, bae, a, bae, a, bae, a, bae, a, a, bae, a, Ez, baina bai dala ikuspuntua bezala, gero, eunero min nola lagundu, ez? Dana nola hain, haundix, hain zabala, dan, guk, so, gu, gure burue perzibitzei hau, gure bizitzei hau, gure bizitzei hau, gana izango aldimauan bezala. Eri gukusten aldimauek, eure burue, ostia, danan parte izango baliz bezala, arazuek, aurreik jakoa orduen, o ba, ikusilegek arazori, so, or, ostia, potentiek, e, bikotikin, o lanien, etc. o... Gaitsotasunen bat, dago, baina azteiz komparatzen iz horren parte e, dana, horren parte izango alitzan bezala, konparatzek ostia, bizisek hainbeste migen milioi urte e, iraundi txik, eta ni momentu haudek, momentu txiki bat. Haindek zabala haundixe, e, uniberzue, multiberzue, dago hamen atxeik, momento txiki bat den. La, ira arazue gainadek, osea, ire biziozoko zati batendek da, Joder, ba, igual zatek Bueno, este hain beste año Relativizazten la hontxe Onditazu norra relativizazten la hontxe Baina esketek hain beste año gustate ba, hau bello, ba, nero burun Imajina oin legea doa ni bueltima goza Bestie, hain ba, beste año Iguzete unibertsue Unibertsue eh, uniber kartsik aurreuneko el lagin txiki horta, ez. Uniiversu ez existentzia. Ni hemen jainkua isti ai gusten, hori, eh? Dana hori esate garen, ordun jainkua berri universua. Ka, uf, bai bai. Claro, ah, ni a ontan universu ere parte, eh? On vai. parte ez yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. ezitsi. Ja, ja, ja. Ja, oni oni txiatik gusteko, hor suma, bai, eske, a ber, ni a ber jainkua ezta la gusten, batezbe igual euskear. askotan pentsaizendia, eh? nola la itzuliko duke. Eh. Es que, ya está, ordok eh. O, jainkoa or... ba, esan eh? unibertsoa, omnibertsoa, eh, multibertsoa, Divinitatea, bizitza, eh, energia, ez dakit jo, realitatea, uh -huh. kosmosa, kosmosa, ez dakit. Bai, ba hori, dena, kosmosa, no boi, dena, de dena, e, dena, eta ez dena. Dena eta hori, bai. <laughs> Es, es, es. Hame ah, o sea, ah, hecho buca. Ah, jo, ah, <risa> <va, risa> si, eh, ah, ni betzen conventzumis oela. Mierda. Ni es que iba a seguir, ni es para que se concretamente oña digo, naturales con leyes, nebri, hau de tindian es en beres, hame naufra Va, venga. Ni es bachiate amateo, Va, va, va. Ni es verdad que yo <risa> ni testigo. Kafi hartuta, hola. Ardón, kio. Proba eh. Kio, ya que un asigo a yo, gordo. Bueno, vale, eskergazko, Ni baser ja fangu, fangu. A lokatziek. Tema uzne dago. ja. espiritualia lokatziek. Ja. Bueno. Ondo. Ondo, ondo konpontze Ni batzutan bai festatu denez. Ni ja onditzen ziteke. Ja, aho ja. Ni ni normala. Ja, satu burua data en askar. Ja, aurreske. Askar, eh? Hostia, kaskaile, no. Hostia. No teo aldean nei erresit ez hitziteki da. Bueno, aldeo. Devalde zena, ah, iritzi era patzen. Su hizo su baile en una tru que, hostia, es que uel aurreko kapitulu itzeginan bezala este Devalde. Ora itziteganin i, hola, ez hortzen ai ez. Realidadia, yeah. orduan, hostia, kontse zill algo ba. Eh. Oh. Bueno, si es que hau hautik jaite juen, eh, gauza undei xe juen. Bai. Bai, baiñoa, gauza undei e betzikititz, hola, itzite oria garra. Da, es ik bezala Danan engaño de jarritas perfectixu eh Señegira ha sido debate. Eh, Estebón, no usted es un pateador, ¿dónde es? Onde, yes? Técnico. Pateador, uh, uh, ¿dónde? Debate, sela sin instituciones, ah, ni estoy avisí. De ya, bueno. Vale, ¿ni quería ser tú? Bai, eh? Bai. Ori, bai. Ori, ori perreje, eh? <risa> ori, eh, concepto materialine gorra, eh. Produktu Meta... esaer olertute hau. Bai. Metavertxo. Eh, vale. A ver, Amen. Askenean <risa> programi la gauza zerixo Eta gauza zerixo hori guan, ni atxoban la ardurote, nere ilegalerekin. Ah, ostia, hori bastante gauza mundanua da. Bai. Bai, Danea ber jainku nola dantzen hemen. Vale. Cosmos. Bai. Cosmos. <risa> <O, koishmoz. ori. risa> Es, es, es, so klau, entz, a sea, es ninchik launtza. Eh, launtza eskatzen, eh. Vale. Ya esco ertzoan da pertsonisko soyo. Mm, ba, no. Mm. Hai. Ne ni contro ni chan. Eh, bueno, hemen hongoz ate pertsonatzu entzulegoan eh pasauzatzuenak ba galberra. Zer? Zer YouTube, tipo, se, estás <laughs> en mi YouTube, chic. Tipo, seguito, seguitos ate mesela. Ahora en YouTube ensigma, grabo, te mote. Cámara, ¿eh? <laughs> Hala, vale, e, e, e, eh gartzen. eta bueno, horren aurretik banaixean networkizun baten ba ailagonetxela.horta igual eta punto hori ba deporteien emango nola eta bromillaengon hori buruz da pizkatola. Bromillaena estiadaz kartatzen, baino estiatenai estare bromillatan bakarrik zentratzia. Hmm. Porque horrek jena chi dezentaragon ere arduratik. arduratzen atzi engoz bat elekia makilau Parri, parri eta nore buru ibat zirlau, eta hola. Ez ziak bil, bildurri jendien ibat zirla txeko, eh? baina ikusteko jendien, eh? baina horretzik lafektatzen mesela ez. Eh? Haur nore buru pila binean. Eh? Ez, ez, ez, ez. Iri hau oh, Eta lagun bat, bat izan itxuan. nola, ba, bere eh, lengu zuek, ba, nola gazteik aldi usala kalbo, eta eh, nola irabilizun bromie eta, bueno, aurre etxeko E, bere 160tasunei, mm. ez? Baina beazura ikusten benetan hola, porque gero, eh lengu su kastxe ba, e, bere ardura hoseanak etzin zauskeala, preokupa dizuek, e, tristurak, e, amorruek, porque claro, bela undanak illinzan bea ez, eh hondikenez, bueno, pasaban pubertarua, pubertaroz bukatzen, ja. eta Etar claro, ba ligatzeak ordun no, autoestima etxea ikutute, asko ikutute, baina kalien parria tatzezula, ez? Wow. Eta egun hostia, hemen azuntu potolasio eta kontsientaituk danok, incluso bea, eta tanen gaien etena gauzuk, egat ez da ikusten, baina hori realitate hori bai. Baina. Ordun. Nin 2000 eta bai, baino eh pentsait, ba, importat zit, osea, afecta ja siguela. Asalkeion importa importa sitegla. Afecta ja siguela, es. egoera batek Eh bai, claro, es que Bildurreola funtziona zeik. Bildurrea <laughs> igual <realidadin> chico, Bildurre <laughs> e beti bat. Orduñaiz baspare txitorre bat. Baspare preparatzen. Ni eh, Ez, Eh, zikusi nik nere ik buru ikuste male mak oturi ikuste ikusteo eta fijatze, ni aiz presumidu nok. Presumidu, eh, oh, gustatu dizte ikustea, eh, ber ze beste hiru. tipo Bai. hortik, ez Su sustensatu. Basqueia kontra jaigori. Su sustensatu, valorita, es, jentiak Bai, bai, positivo ah. bai. ah. bai, bai, <susur> aquí, az... Ni valorita en seuta, eh? Positivo aquí. Bai, bai, bai. Kontruoten atxogan. Ah, ni ke asko valoratxo. Tite bai asko. Hostia. Ni ustia valoratxo gala, eh? Bestela hemen nola bai, bai, bai. gero bai, segun i egoera zaurgarri baten Baldima bai igual esais esportitzen estare. Eioratik esatea. Baina well, bai, eh? Ur bai kontu igual. Bai, da, bueno, ba balore negati, o sea, es crítica e, negativa jasotzeak ordun nola on. Hostia, hostia. asko mm. fritolikeik. Bai. Vale. E, eta ordun ba bentzonean, ba, honi bereleku mate. Mm. Baita adiez i i ondi ene horro. ez sana anet bai ialdiak <risa> ah eta nik errutan ez injot jotese... ez bai bai, bai. Ah. nere uste esto de ser hortik eh, sufriu ez hitzitego o za hitzitego ja hombre auda igual iruneko ondarriko alar diamoan hor esatendo bai su ah, ertzai emenguak ah, ordan sinjos iritziamun hor oin zela enezen no ingoz orkua nik aldote iritziamun oso hemen bai oi claro Kul hiberti nahi emizeat jo amen Ah, hostia, buh ja, ja, ja. Libertaiin ez, eh? Es, liberti nahi Direktamente Bai, bai, bai Bai Tzak, nire adibidia Ezingo es, nikin la hondo Nik Iefaltikin eh, ez diatelago zufriu Beste gauz batzukin igual zufriua da Hori estrapola huerko nikik Ja, yeah. i Hori pasatzen azioan da ik, bueno, ez joan Iremo situetan saldau. Azkenen sufriu zer da bai, iremo situa Sentiu eh etaiat, eh, sentiu zer bildur bat, eh ze mate, ez Zer da orna fondun. Normalien ehongok ba holago oso ze, ez? Bai, sufrimentuak egoerrie onartzetekanin. Bai, baino eh, baino horratzeo konstantea bezela. Bai, baño egoerrie eta onartzen, baina oso, osea ti uel eh <susurra> e hem, metiat ibo lestado eta owel bikoti daukek eta alare naidek e, erakarpen indar batek ditzie beste pertsonaengan igual iguale sineike eh bolasun sin iledun eta orain e, galberra bihurtzia izenin eh istakes zeuru mateko halaeno, ez? Horiek. Porra, ire itzurigen imaldimak. Hori dana, txagiat, eh? Bai, ez, sineike hori, eh. Ik, ire pertsonagie eraikidek Eh, eta babestu aiz, bai, ire, ertazu nien, <coughs> eh, maiketue sentitzeko. Eure ustezko, ertazu. Bai, bai, bai, dana, <laughs> dana, dana, gaur eustez, gaur e <coughs> pelikulan. Bai, hori da. Bueno, bai, igual balizioi konturatzeko jendi maikia unak esabla maikia horretik. Ja, bai, bai, hori da, diskursu hori da. Diskursu hori da, baina realmente igual esti balizio, porque igual, igual, joduta, o? Baina, jubesta, adibida jarrikoa da. Eh, imaginau... Eh, Titichek. Magino Titichek zikela. Bueno, hmm. eh, izela, da makume gorpusput baten hola, titiatzugin, ¿es? Eta oi, oh, zelei, gegis on eskua da, ba, titichek asi zikela. Ya, vaño de hecho. Vale. o titixia asi zik. Vale. Titixia asi zatik igual gesei ustez. Es bat eta titichek es. Baio, tripotcha baja eta titichek zati bajatzen. Ora, ordun ia hoia horrekin jaen paranoia ut, Da igual ik bakarrik ustein gozbae Da xate ingirinkun baño A ber, titio xe normala ju Ees? Por que ya ez xa o garai baten Bazilda jasokokena igual Se sujetoari mirin aldek hori ya etxak aiauko uh -huh. Por que ya berroi urte euskea raru edek Hori daia txie Olau, osa... <risa> <risa> <risa> <gurra> bueno, Posible ikusten Zerun bai, zerun bai Ez xe hola zuzenki baino Igual, eguiz <risa> pentsatzek Ni eustianek, ya egun dero zigor Nik izkinatxo honein Genizete baina onartu inmerdeilea korputze eta matxe eta... Benentan barrundauk egia izena da... Ina egen dana ezaiek... Bueltsiteketa... Mm -hmm. Nene barrundetzi lagazaitzen horrek... Baina eguke zendek, eh... Onartu inmerdeek... Eta ahiako aiz honartzea... Ba, ba... Eta ahiako aiz honartzea... Oez, banen. oez... Eta ahi boli imaginau... Erabagitzekela kentzia... Titio xe, baxatzia... Gerasa hori kendu... Aplanau, opera eixo bat... Ze... Justo, supera, eh? <laughs> Osondo, osondo. Osondo. Ahí se le llega Gori. Eh, hori opera inde, titix opera, itxi kenu itxi, que te hace. Pues gizarte a mallar, la según aina ere se ingurutakoa izan geixo. Claro, Adibidez, nereu utez inguru eskuindarregua, bueno, nereu utez da beste daten ustez, ei bai. Y hm? es que inguru eskuindarreo baldi mais asko o beto oh, oh, oh, oh, onartzen dek operaixo estetiko bat adibidez. Eta ba. inguru eskertearrek baldi ez es, Hor ja, hon hartu merdek, zase, bu-bu. Erreztatzen gutxi xo hauskek. Adibidez, eh, titia tukentzego o jartxego. O illi egin jertatzego o naekena. Ez alda, hola. Hola, da. Ba, eita, ingurundam... <laughs> <Aske>. <laughs> eh, ingurundan. Kultura bateba, eh, igual Madri bat normal, normalaek. eh. ze inguruko, eh, Madri. Ba, horiek, ba? maio. Ba, ni usted, madre, ba. <risa> da, eh, bai, ni gustean ma ringorruna. jende asko da. Jende asko da un inguru batean, ba, danetik gaitzek eta da, bueno, ba, hori ndi. Oito. Ya ocho te sío si, jendia. Bai. Oi, aben seguro iño esto ni en, es i garro. Horrite ba, ja, bai. Horrite bai. Ba. A, a ver, go gustet, a ver, eh? oñola. Bai. Hola, Ola, <risa> hola, si más. <risa> eh, alde batetik. Te... Nina. <risa> <risa> <risa> es alde batetik hor eskuina eskerro, gustauzat, Nikola ikusten dut Beste aldeetik horri ikuste dut, bai, e, dut Ostra, pentsa Ostra, igual e, inguru es, eskuindarretan Kanon estetikuen presinua undixoa e, da Hori etorritxe galderia ez Eta orduan duan, Ba, igual undixoa izango da Baina, ezkerti harrian bek Presinua hori undixoa da Eta hor duan, afekteen ez Eta, bueno Adibidez, adibida botako, metrosexualena on lasuntua. Len sala metrosexualakor gauza ez da gise, eta si, yeah, gaur egunia no, ya está existen en concepto abe, se ya metrósexual gara oro har gizonak, es. Bai, bai. Bai, izenare aldaintzi hauek. Abei. estetos o. Ah, vai, vai. Es ahí, tío, ah vale, vale, vale. eskertear estetos. Orme. Horko katzean jendier, uh -huh. eh? Igual ni estetuenok. Zue estetuenok. Zue estetuenok. Zue estetuenok. Zue estetuenok. Zue estetuenok. Ostia! Baina, hori alde batetik. Beste alde batetik. Eskerti arrei, zepa zaren xaku oroar. Dala hor dakula, hor kritika, analizi sozial bat mouan, eta bera analizi sozial hori, kao, azte dien, sozideia nundau, es? Alde batetik dako teoria abstraktu bat, baina gero, soziala dau zu sauzen lekuan eta zure relacionetan. Eta zure relacionetan bat emaite derbentetik ja kopera egiten badau, badarementze zure teoria abstraktu hori hori aplikatzen duzu ta esan duzu. Ah, sela daueen ez ta ki se presio estético, ez horren ki se ja. merkatu, capitalismo ez hor epai bat moan, hortimoan. O sea, alde batetik eskala ja. soziala daue eta gero, ite da moralizatu, ba autu individual hori, ez? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, hori alde batetik. Gero, horren arazoa zein da? Ka zure da afetetan dutzun enean, presio horrek Or proiezioa zenbatraino dauen, ez? Igual beste da kritikaian sabitz, sin aldaketa, baina zube horren menpeza, baina aldi berien zure ideologia eksto twisten, ba estetikoki ba ba gauzatuz hainketan, oio keze, hor hor gertza asko muan stayo. Bai, hor nuntziok, eh noaino bai, noaino es, ez? Eske kritikatzen horire pelukeire jengok eta moduata moztukoik. Bai. Punkixianake bere jantzigoak, bere uniformei jantzigoak. Baida makillatze estana? esan goizini makilatzen ja vale mm vale -hmm. bueno aisa jarraitzen igual beste estetika batzuk ozait saitzezu eh gustatsezulako eh, pizker rokeru jantziko naiz o pizke o fisini jantzione vale baina zu eh, estoske txundidos keden beizula hoe eh, imagino uh -huh. da beizula hobe transmititzena transmititzena kanpoa da bueno gauza bat niniztetena nahi. da zu o gezu arpei txama giatzen baino kristo arpei kristo vitalidad eta beste Da ni, nire arzbezik guztetan emate eh, hildeo bat, imaginau, eh? ez? Estrematizatzen, egin, baina? Ez, baina eh? horregi guel, ostia, bak usta izteze, horregi guel zentzu ematezio da nahi, ez? Gual punki ba, guel eh, eskinetoa, gor zera, tipoburo jazteana, gual bere barruko biguntasun eh. guntasun eta patzen. Eta gara du, seksu kontua, eh, eh? seksu kontua, femenino nintzen hondienak egon diala presiño horreinpeian eta maskulin horuntz pertsonak, bat ez gizonak mm -hmm. e, presiño gutxi humoan, eta oin dabil pikimatori diluigen, hau da igual, oin emakume zunean, igual e, pikimat presiñoa, hau erripotezi humoan eh? right. ez dago hainbeste, eta oin gizonengan geixoan, humoan, hau da oin derrepente ba, gizonan joheria baidala Ba, hori zainketia bestiantzat erakarger izateko Akaso igual rolak beha aldatu ingelako Zatik lehen gizona zan aukera keten duen Baina honi ez dau garbi gizonan edo ez Hor sartu bidean ali Eta hori zela ez dauen garbi Badarrebente ja. ba, gizonak be Zentsua dako gauza batzu zainketia Zatik ja importa dau Edo ere bai zinle txegek Hemen agatxu Hemen konkluzizio garbitzio Eh? Yes. Baño, beintzat plasma Azal, azaleragoengoio. Ni beti azalan alde eh, isin letxekek bai, gaur eguneko harremanak askoz eh, likido jukela. Askoz eh, etzogela garbi gaur honin paregia hauek eta eztaik eh, seme mora mm. irungoiken honek. Ez? Leno garai baten isingo banei bai, eh, paregia ez aukat, da betiko pareja horiren, seguramente. Oda. da ze merkau sexuala ez dizik. Mm -hmm. Da mercau asko marcatzik. Asko marcatzei. Be, bai. Eh, ah, Bai, bai, bai, bai, bai. Ah. Ordun, ba, geixo dejatzeguan ere bai. Geixo ezakigat, eh? Bai. E. E, bezala, gu... eh. Len, ni, yeah. aukera gutxi zure pasao hala, eh? Jendiek, eh, jendiek gut... jende kanpotiken hainbeste jende zuan etortzen, eh, ire lagunek betiko lagunek go dituan espaldin baitzen errizmo bitzen o niko... mm -hmm. Danan, estatiko, bezala, irutzi izan gaur heureko gizartien, bai daola, gizendekan likidotazun hori, e, ara, ona, moda, huziok, bestieziok, oin... Hmm. asko aldatzik. Ah. Asko alda oleke, irenguru, eta da, badek, baina igual erlazisotan, e, afekta, ireik, ez? Hmm. Erlazisotan ez ditu, igual, lenbezain zenduek. Erleno zenduek, ego, lezit joan. Kontu, erlenoko, erlenoko, lekotik eraiki ditugula harremanak eta oin, e, beste zatite ditite asko zureitze baina besteen poderada bat tsaukueu adibidez ba gure benetan gustatzen ezagun horre otego oez o galdera ikurre gaitxo aukera gasio zio o galdera ikurre hartzeko aukera gasio zio da, da komilak dauden bezala galdera ikurren pote bate bat tsaukueu ez da hor erabiltzi lix... like galdera ikurres galdera ikur eh kontuz bueno baina ostia hemen hemen bueno nik hemendik eskerrak guruotemun programa hau patrozinatu dauen eh, bueno argian Argi Aldizkarian Sexzio Garbiñe Larrean kosmetika Naturalen Sexzioak. Ostia! Eskerrik asko garbine, programa hau Patroni Sailarren. Claro, baina Argine, claro, hau gei sapeaz iok Argiatik, ez? La juntesio porque omen evasio. Claro, claro, claro. Bai, gay, ziok, tig, bai, bai, bai, bai, bai ordau foku bikoitza. Claro, claro. Foku bikoitza. Bai. baina bueno. Horren, mm. naturalen asuntua orratikari du. Ja, bai, o sea, kontua. Bai, contua, dale, vale, vale, vale, vale. Eta orduan manik helburu ez aukerat zaitzen haste, dauketen hau zaitzen haste. Oisa leyenda, ese técnica eh, concreto. Ni de ni de técnica de galdetu. Ah, vale. <risa> ni beti era giletiadari daki nei galdetu. Vale. I, emati tonderia, ala, baina asko lagontseke. Nei galdetu, eh. Directamente ez atea, es es junda libro aterosi, eh, eh, mm, crecimiento pelo. Ori, mm -hmm. O o Google en jarri. Crecimiento pelo, ya sé, en lechakek, baina honen nae daki galdetu. Azala A sala diseña sai erenguduma. Hona da galetu Honen horiek. Bai. Seguro un es Cristo Melenio ki goi. Seguro un es Melenio ki goi. Ustela. Bai igual es, eh. Ya, es que o Pues por qué or vestió, or vació, veste veste videot. ¿eh? Sati bela. Vale. Eh, ordun porque. Que esto ensai, Ah, vale, vale. Ordun es no estresat. Yeah. Ya, da está, ¿es? Bueno, ni hori, eh, gaxotasun danan, va, este aprovezo, es que gordone estresak. Ay, estresak. El estrés se resorce, va, ya se resortsituko e, danak. Bueno, va, según selecuta jute dicen, inicia se espiritualidad jute baldi mais energia negativo ditu, eh. Ni. Ostia, con tio verde, o sea, berritu, raru, Etxea te hace pisto verde, gausan. Beti zio ganpun. Bai, eta ezpa hortik bada kapitalismoa eta esplotatuzelako eta gure egizarte moderno ultra aceleratua. Mm. Bai, benetan izango Ez beti zio kanpun, beti, beti barrunzioek. Bai, baina Ba, ez Marka honak, marka honak. Likibek. Ne ustezu? Produktu espiritualak. Likibek. Ustezu. Ja. Likibek. Eh, likibek. Ne ustezu beti edo barruntan, beti edo kanpunan? Hostia, hori gustatzen ziten. Eh? Bai, adibieti Barrua on baldingo esan du, eh, Gaur goiaz espiritualidadean polora, tabietik kanpoan esaten mugoiaz politikian polora. Osabondo. Eta orduan bixa gustartu eskeo ia gaditz, bueno, ne ustez kompletu hau ba munda. Lanuzio Gori, eh? Zer? De nun de kanpoa Barrua, nun de. Eh, Saie, saie, saie, saie. Saie Guinai. Nun, esaiek. A ber, Barrua da indibidu maila. Es, es, es, es. Ser físico keia zai. A físico ke? Azala. Boom. Azala koneztatzi Barrua. Bai. Mm. Azalaek Bai, bai, bueno, sí. ¿Te gusta es? Sa Jo, esatik guk, eh, adibiez, gure gorputa zalen ez da bukaketan. Ezatik, eh, eh, ez ez ja za den bukatzeanik. Ah, vale, vale. Ya. Oño, lekua ba concretoa hartzekoetan ikutule ikena, hori da, ez? Ah, pf, bai. O? Oh? Ka, mañan ba, dira escala sociala, ikutu. Ain samur, ah. tani kanpo ez adotenian es da escala, ah. beste escala, ah. escala sociala, da, hasta Ya, bueno, a ver, a mí... Zatza yo en bolado batzude, de balde. de balde sube, pues ni, para atzese de... De hecho, <risa> <risa> ni nadie sube para ahí, bueno. Eh. Y, vale, vale, ni... este tema de tegan salteo baño nueva música bizcara, con ya sube. Es que bestela, zaheite, si te gola directamente al datzi si de e, ah Seguís, ¿jate en chocolate? Es <muchas> que Y venos líquido. Chico, líquido boric, <risa> chocolate TI, usted usa una persona Me El camino de mi alma. Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto. Si quieres me abro el pecho y te entrego el corazón. elso de la vida. O jugar manos Gutiérrez. ¿Has gustado si esta música hago? Estive cantatzen. Magarrejo. Ki jarrea. Bien. Instrumental la normal en si te gusta, se ¿no? me ha justo. ¿Ve? Bueno, eh gustio suo Kiston Aldaketa Zarrakerrik honek, eh. ¿Qué es lo que va a Nick? ¿Alaketa es? Marca tú es una Ah, adi cine, eh, eh, sí musiki, eh. Vale, mente. música la energita. ¿Orund energía? Dana, dana. dana, ah. dana, eh. yeah. dana its bakarra erabil goia, ya. En, eh, energía, ¿Energia ondo? Energia, Ay, energía undo. Energía dana, energía, energía, energética, energía. Aitzaaldi bat eta dana kendu. Berbue kendu, dana. dana, dana. Energetizau. <laughs> Energético ki, <laughs> dana, dana. Energía berristagarriak. Ana iul txorta iula esatego, ba va energizatza Alcar energizatza egin Ja ja Imaginau Su energía contra Zeus es Ah Energía no sé no va esta xungitzen hasta sortzen transformatu egiten Eh ninja raza profesionala mate que ni sigue en fondo Termo A ver termodinámicas Iri zibizagadiz gaur honin daun Erreztasune um, esateko Onditgen o amendik urte batzutea e, Zipaio ekisierde Zipa, Zipaitza ekisierde gela bueno. Esatei benin Lazai asko Zendik. Nei torrin txatena da Ostra, denporak aldatu india Eta, hori, Zartzen nahi nahi no? e, Zartzen, no, jentia Dabil gazteketan ez Eta gaztiak, bueno Nik bai, bai, hori, soz, hori hobela, baina nahi pasautza ta adibidez, ba igual praktiketan lana egiten duten lekuan, uh -huh. tipa etorrizan, izan, tipa gasteo eta ola tipa gasteo ola pihatxo ola apaintxo, es, eh, euskalduntxo, kastelano on eh? baina bueno, hemen eh, gertuko herri txiki batekoa. Uh -huh. Eta nik galden dut zanik e, eh? praktiketan bestea gero ze bioso eta ba, ni suhiltzaile, baina probak eta zaila dia eta bestela ba ertzaina. Eta, i, a ber, zin, hemen zoiaz praktiketan, izoiaz hile beten nekin, ez ikusten zikusten ne pintxak zintu dian, ze kamizu eta erudate duten, oza, ezkerreko tipoan, nahiz? Zaila aldoztazko esan, lazai. En nik ertzain jagurotu inuko, ba, ja. ez, ez, ez zalako gai, ni zen izen zatik bestela, interpretatiko gai izaten bazan, edo, bilurregukoen gukuen nire pairako, eta horren noztan esango, Bara. edo igual ezagun eguken bilurra pairako, eta tranquilamente esango noztan, ez? Es? O evitaen, oziane, bai? Porque humanidadetik, ni usteat humanu egean hortan, ez teula nahi konfronta eixo, ez teula matea. Ves? O sea, ez bali vale eh, tipo oso sadiko bat o tipo oso sadiko bat jendi eh, evitau normali, ni usteak izarte maian evitau egin dala konfronta eixo. Nire ustez? Oriola ori. alde ma, jokiston gola zartu ziuek zipaio eh, en... zartu da konfrontazioi ekitala pentsatziek, oso sea, zeunai tieneis en la pentsatziek, eh, batek kiston golaz hartu ziuk. Ori zateanik. Hori hm. de kasontua, gizarte launtzego, sartzaitukela, ez? Horri zaten die la sai. Bai. Mono eh? bueno, gausa neutrala, moano, este ba, oficio bat, ertzaina, bai, osi más, ba, eh? bai, su switch zuil, o da. Suitzaile ba su itzungi, o... ba ni ertzaen, hor eta trafikua ta manifai reprimiria, ikus. Bai, manifai ilegala, Véste la, la ordena, está te... o sea, si, identificado Usted, si este min totalmente, si no está ahí, ¿verdad? No está, bueno, si este minuto, si ha hecho su sortecho, ya no, bueno, ¿Vale. es por ahí, ¿qué? Véste, este minuto, ¿eh? Ori de, ori de Sistemi ¿Vale. perfecto, ocio Vé, no está todo ahora, gente, ori, despoliticado, bueno, mon, no está despoliticado, ¿y no está político igual? Hostia, ¿des tú? Baina, ja. mono, bai de igual, ba, igual Bernalde bat de desten dabil, conpareuta, gure Bernaldearekin. Ya, ja, ya ja gero beste aldea Atletic, bai igual bai, igual bai. Hori itzakiat. E, bai, ineiz baino informazio geixo da hola, es. Eta creo e, ta gutxixo aiatzen dala ezela, es. Tipo da hola. Eh. Hey. Propaganda geixo. Eh? Propaganda geixo hola. Bai, por txakia, bai bentze centraje está hola. Selene huele informazio asko de zona baina bai aiats entera etxea nola esplikau ez nogitzen lehen inoiz informaizua azkou manejatzegua bere poxak intazun nontatik baino oik gaur honi nibitzezitek nullu edala nullu edala borgaztela izin dezen la 6 zipa jo aher zin dezen nekuzpegiz zipa jo sartzen naekela 6 eiz niotortite. Sí, ahí ahí es esa. Bai, va bueno. Eh, es es que, bai. Eh, es, la. ¿eh? es que suelte en prueba, igual gogorra dia ta. bueno, va a estar la ertzaña. Se se chakur sartu en eso. Na, veo, o sea, igual. Conceptor ir ¿sí? es. Ya. Se chak eh es vitrinasho ¿sí? es. Ya. Un orden oriz serda. Eh. Aurraka chico, atxaka e chic. Ez es que aurreket atzaka... A ver, eh? baina, a ver, hondu, hondu, hie. Ah, ostia, yeah, barkatu, barkatu, yeah, mierda, es que... barkatu. Atzaka. Atzaka, Netsat, bai. eh. Neitzat, onartzie, ire lanbidien... Bai, jentsizek? Iren lanbidien, uneroko tresna bat izetie, hendie, iltzeko dizinaute da honda hortako bakarri bali xoen, herramienta batekin iltzieko ora eta bera, mm hori -hmm. eh, onartzea ahiatzie, dek atzaka jutia. Mhm. Lehen eongoan, hori eh? honartzen zian jendie Baina gaur honin, ostia Lehen ustea kritika gaitxo zau, ala mm, Baina Gauzuk hori, segun ze testu inguru historikoa da, zegeizki Arma bat, erudatia duguaz, imaginau Zara komunidade bat, eta narkuak Dau zure inguruan, eta narkuak mm. etorten dira Eta hitzindu zube violau, gentia, eta kabo Eta horroan erabak hitzindu autodefensa moan Pistolak egin jubileko, mm. imaginau Bai, hori azken indek Biolentisek Biolentisek eh, hartzeik. Bai. Bueno. Mostean arte. Sinne moste una, ba, claro. Beste gerresa, eh? No no gustia, a mi este sufrío, izen kontraimer izenduna, baino hor hor azkenean, eh, claro, izendiena, eh, hiri etortze satirchik eta violatzea ta armakinda akatzea. Bueno, ez dituzte arman poderioz eh. ordun berdek violentzia holako, violentzi geixo berdek. Bon, ezka horrek ekar txar gehisoak, hartzeik. Ezka, a ber, biolentzien zi, ni estu gehizki guztan, eta oso difente egustu biolentzia bat autodefensa gisa, o biolentzia bat e, strukturalki e, ff, zapalkuntza sozial batzu mm -hmm. e, sartzeko, ezta oso difente, logika difentea moen, bisa dia biolentzia, baina adidazpen diferentia moen. Eta mm hor, -hmm. teoriz sistemikotik genda e, zapaltzea datorren horrek sufruiko zian lehenu atiken violentzia bai, o gratuitamente sortuzikok? Ees, gratuitamente, es, horre bai, klaro, hombre, hori da. Orduendek, baile. O, digula, pelotia onditzen. Da, nor, noiz, baile, nor eh, norbaitek eragak eragak eragak hori gelditzi, eh? Baina hori gelditzeko modu bat armak eragak jaldai zen bebai, es, autodefensa egisa, imaginau, zer? Eh, baina ez es que hor ja beste dati aiaiz, oza, sea, ikuspuntu batetik aiaiz, baten ikuspuntu dit, defenditzen egitana, ah. baina ez que igual bestira aiaiz, defenditzen? Ordun ik atakatzen baldin eta arrasoi geixo gexo zake, geixo atakatzeko o, o arma o violentzi geixo erabiltzeko. Ondik eta violentu izotego eta ba, lehen akaite baldin batean, hau ba, armarekin aibaldin batean defenditzen, ni tortura ingoiat, da jendean aurrien, eh, violentzi hondik eta umnisio defenditzeko, Definitibo, cela bere aldetik. Ja, hor eh? e, etorristekenak pelota Pelota un ditze hortan, Hor, bahean, hor, eh batemat ezantziena i supply matemat 9 de Javi, está eh, el día. Mm. Igo igo adibidez ikusten dut, eh, munduko adibide batuko hortentz eta adibidez zapatistako, adibidez eh, kurditzetaren roja hor armak erabiltzen dugu, baina sí. aldierean Beste logika baten arabera eta orduan ez dago e zentsu hortan ez gaitza eztot ez ikusten hor feedback positiboa dauenik nun tututu hau eskala muan da dano ezta gait differentia mundu ikusten ez digusten... eztot zatik armak ez tausi solatuta dous proiektu baten mm. parte muan dira ezta proyekturen parte komunitateia baldin bada eta baldin bada boteria bueno maso menos difuminauta egotea ez eta galdi sí. beren maitasunak kriston Eta sentimentuak, eta bihotzak, eta zentralidea dukitea saimestea arrazoiak, eta hola bauzak, gonda, nika ez toten... Ja, baina, yeah, kontestu es, eh? hasetan eh, nik ulertzeiak, eta totalmente daiguen duke berdinen gunean, eh? eh, arma hartu gonditxan, igual, da nire familizia babezta gonditxan. Eh, kontestu ez tek eh, kontestu politiko hortan bukatzen. Eta, zein egitik armako horra? Zertarako manditzik? Zatik puztu dibe, nombaia ja armak ematek jo genin, biolentzize, aiaiz biolentxen e, zuei hauspu hauspatze -e, e, hauspu eh. botatze o iketzkexo mm -hmm. botatzen hortzana yaiz hordun igual hortziok biolentxen batzuk atagatzeko bestie defenditzeko baino hordun, zik, ia, baino, oride, uh, ia, ostia, baina beste da tematik gelago. gelako hordun arma dituz hartu baina hori da baina hori da pikimata agentzia kentzeia komunide horreria eus da zuzabitza armaikera betien zen niri komunitxeta hori da nina bilzuri kontrolaik emoan ez eta hori gozo unilpentsen oso lineala emoan o... izin lehik eg Segun ze puntotan txin lekegola, oez. Ez que da oso... Ba, entzat, tema oso zabalaek. Oso. Kau, nik gire guzpeixe ikusteat? Dundi joan? Ez te nere guzpeixe, eh? Aide, ai, oin... Ja, ja. Noiz azte da, noiz bukatze, ges? Eh. Zer, nik usteat munduen dano berez adoz ongo itxiala. Ez teabla nahi inok violentzik zufritzeik. Eta biolentzik... Eh, eraikik. Eraikik. Hmm. Hmm. Baina hortziok. Ordun, eh. eh, vale, no la no la mostek. Bueno, aubeste la tenxe mergo, porque bi minuto faltadesko. Ostia, bokalda. beste programada, porque direkt. Lamenta, Dios esku cairin. Anin, enia, enetxie, eh, niño nuevoatik. Pero hori, aurreko kapituluna olaxu gainan, hurreno itzin. Eske, ez, ez bueno, a ondo, ondo. Ni gustao, no. Son za. <tututius> ba bueno, ni, o ordu bete pasautza Niño nuevo. ziogor. hogar. Niño nuevo, eh, guru bat, eta itzen genu honri guruz. Bai, ni gustakillo, eh. Hai pawinian ah, oh, eh, eh aurreko kapitulua horren beruz ditzengo baina. La... Ah, vale, bai. Vale, niño interior, niño exterior, niño exterior, niño nuevo, un mes arach. Hola, zerrenda haut Bai, bai, bai. Joder, garu honeko, bueno, a ver, es que oña sinada sistema honekin. Eh, eh, es que es este, es. Hai patu, hai patu. A ver, hai patu, Ya hai patu de eso. Eh, bai, ni gustiat ertitzen jarriala egumi. Unie zentrun uh. jarreal Ufa, uf. Eta ataenga jula Guen lekuti Ufa Haino uf. bueno Hau tizular yeah, bezala yeah, e, uh, Gaukara uh. emerdik Besteela behan hortan Tsoik Tsoik sustentoik Tsoik sustentoik Eta Ose Ba Gustoa Gustoa Gaukin eh, Segitzeko Ose Arma egin bukai hau Arma egin bukai <laughs> ondo Onda Onda Tematika ba Atdeek eixo <laughs> Espiritualidad eta armak, eh? Bai. Bai. Energiatsuak sakarreko energia. Bai, danae bat, dana, dana siok, ok. oreka perfektu bat embarru. Kaos perfektu bat embarru lasartzek. Bai. Aka 47, perfektu, eh? Jode Jodea la perfektua. Andra bat ohien ostea aka 47kin, oinementsio eta imajeen bat oso perfektua. Bai. Ze ogi erosien? E integrala. Chapata viva chapata venga vamos a yuco ¡No!